Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню» Книга перша «Гра престолів» Санса Стіни престольної палати були обдерті до голого каменю. Гобелени з картинами ловів, які так полюбляв король Роберт, зняли і поскидали в кутку неоковирною купою. Пан Мандон Мур пішов до свого місця коло підніжжя трону, поруч із двома братчиками короли гвардії. Санса тулилася коло дверей, Цього разу без охорони. Королева дозволила їй вільно ходити в межах дитинця за гарну поведінку. Та однак у всіх переміщеннях її хтось супроводжував. «Почесна варта для моєї майбутньої донечки», – казала королева, але Сансу чомусь не тішила така честь. Отже, вона могла ходити червоним дитинцем усюди, де забажає, аби пообіцяла не виходити за мури. Таку обіцянку Санса дала цілком охоче, бо все одно вийти за них не мала змоги. Браму стерегли вдень і вночі золотокерейники Яноса Слинта. Неподалік завжди тинялася ланістарівська сторожа, та навіть якби вона вийшла з замку, то куди б пішла далі? Отож залишалося тільки гуляти у дворі, збирати квіти у мерцеленому садку і ходити до септу молитися за батька. Інколи вона молилася у Божегаю, бо старки трималися старої віри. Цей двірський прийом був перший за час правління Джофрі. Тому Томосанса перелякано роззиралася навколо. Вервечка лані старівських стражників стояла під західними вікнами. Вервечка золотокирейників міської варти під східним. Простого люду, селян чи міщан не було жодного. Але під галереєю мулялася купка панства, дрібного та великого. Та й тих було не більше двох десятків. А до двору короля Роберта незмінно з'являлася щонайменше сотня. Санса прослизнула до них, мурмочучи вітання, поки пробиралася наперед. Вона опізнала чорношкірого Джалабара Ксого, похмурого пана Арона Сантагара, близнюків Рожвинів на прізвиська Боберта Карась. Але ніхто з них чомусь не впізнавав її. Або ж якщо їх впізнавав, то сахався, як від сірої пошесті. Хворобливий князь Гилізь при її наближенні прикрив обличчя і вдав, що його скрутив напад кашлю. Коли смішний п'яненький пан Донто спочав був її вітати, то пан Балон Лебеден прошепотів щось йому на вухо, і той худко відвернувся. В палаті бракувало стількох знайомих людей. Де вони поділися? Санса не розуміла. Даремно вона шукала дружні обличчя. Жоден не бажав встрічати її погляд зі своїм. Вона, мов би, перетворилася на привида. Не конче мертвого, але вже й неживого. Великий майстер Пецель сидів сам за столом ради і вочевидь дрімав, стипивши руки на пишній бороді. Вона побачила, як до палати поспіхом заходить пан Варес, не видаючи ногами жодного звуку. Замиті пан Байліш з'явився, посміхаючись, крізь високі задні двері. Пробираючись наперед, він дружньо теревенив з паном Балоном та паном Донтосом. В сансеному животі все перекрутилося від зловісних перечуттів. «Я не повинна боятися», – казала вона собі. «Мені немає чого боятися. Усе буде добре. Джов кохає мене, і королева мене теж любить. Вона ж сама казала». Загримів голос Герольда. Вітайте його милість Джофрі з домів Баратеон та Ланістер, першого тако нареченого, короля андалів, ройнарів та першолюдей, усього семецарства повелителя. Вітайте ясновельможну матінку його милості, серсею з дому Ланістер, королеву намісницю, світло заходу, на державі господарку. Ввів названих осіб до палати пан Барістан Селмі, сліпучо-пишний у білих латах. Пан Арес Дубосерцю проводжував королеву, пан Борос Блаунд крокував біля Джофрі, тож у палаті тепер знаходилися шестеро з гвардії. Усі білі мечі, крім одного лише хайме Ланністера. Її принц, ні, вже її король, піднявся сходами залізного трону, долаючи відразу по дві сходинки, а мати всілася за столом ради. Джофрі був вдягнений у пишний чорний оксамит з кармазеновими розрізами, блискучу парчову делію з високим коміром, а на голові мав золоту корону, всипану рубінами та чорними діамантами. Коли Джофрі обернувся і обвів поглядом палату, його очі стрілися із сансеними. Він сміхнувся, сів на трон і заговорив. Обов'язок короля полягає, між іншим, у тому, аби карати зрадливих, «І віддячувати вірним престолові за сим, великий майстер Пецелю, наказую вам оголосити при мою волю». Пецель підвівся на ноги. Він мав на собі припишну рясу грубезного червоного оксамиту з горностаєвим коміром та блискучими золотими застіпками. З вислого рукава, аптованого з вивистими золотими візерунками, він видобув сувій пергамену, розгорнув його і почав читати довгий список імен. Кожній зі згаданих осіб приписувалося від імені короля та ради з'явитися до двору і присягнути на вірність Джофрі. Інакше їх буде оголошено зрадниками, а їхні землі та статки відійдуть престолові. Санці перехопило подих, коли вона почула імена «Князь Станіс Баратеон, його вельможна дружина, його дочка», «Князь Ренлі Баратеон, князь Ройста, його сини», Пан Лора Стирл, князь Мей Стирл, його брати, дядьки, сини, червоний жрець Торос Мирійський, князь Берік Дондаріон, княгиня Ліза Арен та її син, малий князь Роберт, князь Гостерталлі, його брат пан Брінден, його син пан Едмур, князь Язон Малістер, князь Брис Карон з Дурнійського порубіж'я, князь Титос Чорноліс, князь Вальдер Фрей та його спадкоємець пан Стеврон, Князь Карил Ванс, князь Джонос Бракен, княгиня Шелла Вент, Доран Мартел, великий князь Дорнійський та усі його сини. Як їх багато, думала вона, поки Пицель читав усе нові імена. Щоб розіслати стільки наказів, знадобиться ціла зграя Круків. І ось нарешті дійшло до імен, які Санса найбільше боялася почути. Княгиня Кетлін Старк, Роб Старк, Брандон Старк, Рікон Старк, Ар'я Старк, Санса придушила Зойк. Ар'я. Вони хочуть, щоб Ар'я з'явилася перед очі двору та присягнула на вірність. Це має означати, що вона втекла на і тепер сидить безпечно у зимосічі. Великий майстер пецель згорнув Сувоя, запхав його у лівий рукав і видобув іншого пергамена з правого, тоді прочистив горло і продовжив. В місце зрадника Едарда Старка з волі та бажання його милості, посаду правиці короля віднині обіймає Тайвен Ланістер, князь Кастерлі на скелі та оборонець заходу. Аби голосом короля говорити, на чолі коронного війська супроти ворогів короля стояти і всіляко на державі владу короля учиняти. Така є воля короля і згода королівської Малої Ради. В місце зрадника Станіса Баратеона з волі та бажання його милості в Малій Раді віднині сідає ясновельможна королівська матінка, королева-намісниця Серсея Ланістер. Незмінна та найвірніша його милості опора, аби надалі у мудрому та справедливому правлінні його милості всіляко сприяти й допомагати. Така є воля короля і згода королівської Малої Ради. Санса почула, як панство навколо неї зашепотілося, але скоро замовкло, пецаль тим часом продовжував. З волі та бажання його милості вірний слуга престолу Янос Слинт, тисяцький міської варти король берега, віднині отримує титул князя, і до нього стародавній стіл Гаренгол з усіма притомними землями та статками, щоб сини його та онуки пишалися цим почесним званням до кінця часів. Також із волі та бажання його милості князь Слинд віднині посідає місце у Малій Раді, аби в ній надалі урядувати на благо держави. Така є воля короля і згода Королівської Малої Ради. Санса побачила краєм ока рух. Це до палати увійшов Янос Слинт. Цього разу забурмотіли гучніше та сердитіше. Вельможні князі з тисячолітніми родоводами неохоче давали дорогу лисіючому жабоподібному міщанину, який гордовито крокував мимо них. Золота луска, нашита на чорному оксамиті його камізелі, стиха дзвеніла з кожним кроком. З плечей звисала керея чорно-золотого ключастого оксамиту. Перед ним чалапали двоє неоковирених хлопчаків, напевне його сини, ледве тягнучи важкого металевого щита з них самих заувишки. За свій знак новоспечений князь обрав скривавленого списа, золотого на чорному, як ніч полі. Від його виду санциними руками побігли мурашки. Коли князь Слин став на своє місце, великий майстер Пецель продовжив. Наостанок сповіщаємо, що в часи зрадництва та лиховісся в державі – Зважаючи на недавню наглу смерть улюбленого нашого короля Роберта, Рада вбачає за свій головний клопіт зберегти і убезпечити життя ясновельможного короля нашого Джофрі. Він зиркнув на королеву. Серсея підвелася з місця. Пане Барістане Селмі, будьте ласкаві вийти наперед. Пан Барістан до цього стояв біля підніжжя залізного трону нерухомо, як вирізаний з мармуру, але зараз упав на одне коліно та схилив голову. Слухаю вашу ясновельможну волю, ваша милосте. Підведіться, пане Барістане, мовила Серсея ланністер, можете зняти шолома. Прошу пані, старий лицар підвівся і зняв свого високого білого шолома, не тямлячи до пуття навіщо. Ви захищали державу довго та віддано, добрий пане. Усі піддані саме царства вдячні вам за службу. Але на превеликий жаль її скінчено, з волі короля та його ради. «Ви маєте скласти з себе цей важкий тягар». «Цей тягар? Я, здається, не... щось я...» Тут заговорив грубим незугарним голосом новоспечений князь Янос Слинт. «Її милість кажуть, що з вас знято обов'язки регіментаря короли гвардії». Високий сивочолий лицар, здавалося, зів'яв, затамувавши подих перед престолом. «Ваша милосте», – мовив він нарешті – Адже короли-гвардія є присяжним братством, наші обітниці даються на все життя. Одна лише смерть може зняти з регіментаря його священий обов'язок. «Чи я смерть, пане Барістане?» – королева питала голосом м'яким, наче шовк. Але чудно її було уздовж цієї палати. «Ваша чи вашого короля? Ви дозволили померти моєму батькові», – кинув Джофрі звинувачення з висоти залізного трону. Санса бачила погляд, яким лисар дивився на свого нового короля. Раніше вона б ніколи не дала регіментареві його років, але зараз він виглядав чи не старішим за них. «Ваша милосте», – промовив він, мене обрали для служби серед білих мечів на 23-му році життя. То була моя єдина мрія, відколи я вперше взяв меча до рук. Я відмовився від усіх прав на родове гніздо. Моя наречена вийшла заміж за мого брата у перших». Ані землі, ані синів я мати не бажав, а життя прагнув прожити заради служби державі. Сам пан Герольд Вишестраж прийняв мої обітниці – берегти короля усіма силами, віддати мою кров заради його. Я бився поруч із Білим Биком та Великим Князем Левеном Дорнійським, біч-обіч із паном Артуром Дейном вранішнім мечем. Перш ніж служити вашому батькові, я стояв на варті життя короля Аереса». «А раніше його батька Джаяхаереса. Я служив трьом королям, з яких усі вже мертві», – зазначив мізинець. «Ваш час вийшов», – оголосила Серсея Ланністер. «Навколо Джофрі мають стояти молоді та сильні. Рада ухвалила призначення пана Хайме Ланістера замість вас регіментарем присяжного братства Білих мечів». Круле Різа, гірким від презирства голосом, мовив пан Барістан. Негідного лицаря, що зганьбив свого клинка кров'ю того самого короля, якого заприсягся обороняти. «Думайте, що кажете, пане лицарю, – попередила королева, – ви говорите про нашого улюбленого брата, родича вашого короля». Тут вступив пан Варис. Його слова звучали м'якіше за слова інших. «Ми не забули вашої вірної служби, добрий пане!» Князь Тайвін Ланістер зголосився від щедрот своїх наділити вас чималим земельним володінням на північ від спорту, коло моря, з достатньою кількістю золота і людей, аби побудувати добру садибу і з усією челяддю, яка вам може знадобитися. Пан Барістан кинув гострий погляд у відповідь. «Куток, де востаннє прихилити голову і могильників, аби там і прикопали», Дякую вам, ласкаві панове, та чхати я хотів на таку вашу жалість. Він потягнувся та відстібнув пряшки, що тримали корзно. Важке біле убрання ковзнуло з плечі, впало купою на підлогу. Далі збрязкотом упав шолом. Я є лицарем, повідомив він присутнім. Тоді відстібнув срібні пряшки латного нагрудника і теж зронив його на підлогу. І помру лицарем. Вочевидь голим лицарем, пожартував мізинець. Усі зареготали – Джофрі на троні, панство в палаті, Янос слінд королева Серсея, Сандор Клеган, ба навіть інші лицарі короли гвардії – ті п'ятеро, які ще хвилину тому були йому братами. Ось що, мабуть, найболючіше, подумала Санса. Її серце прихилилося до старого відважного воїна, що стояв зганьблений та червоний від гніву, нездатний слова мовити, нарешті він оголив меча. Санса почула, як хтось зойкнув. Пан Борос та пан Мерен рушили вперед, але пан Барістан пришпилив їх на місці поглядом, що аж стікав презирством. «Не полохайтеся, панове лицарі, вашому королю ніщо не загрожує, та не завдяки вам. Навіть і зараз я прорізав би собі дорогу крізь вас, як ніж ріже круг сиру. Якщо ви згодні служити під проводом круле-різа, то ніхто з вас не вартий носити біле корзно». Він ж бурнув меча до підніжжя залізного трону. «Забирай, хлопчисько, переплав його і додай до тих інших, якщо твоя воля. Від мого переплавленого клинка ти матимеш хісна більше, ніж від мечів у руках отих п'ятьох. Може, Станіс вріже об нього дупу, як сідатиме на твій трон». Він вийшов довгим шляхом назовні, гучно карбуючи крок на підлозі. Луна його кроків відбивалася від голих кам'яних стін. Двірське панство розступалося, даючи дорогу. Аж коли служники зачинили за ним великі двері з дубу та спижу, Санса знову почула інші звуки. Тихі голоси, напевне ворушіння серед панства, шурхіт паперів на столі ради. «Він назвав мене хлопчиськом», – пискнув Джофрі, зразу ж видавшись молодшим за свої роки. А ще казав щось про дядька Станіса. «Пусті балачки», – заперечив ємну Варес. «Ті слова нічого не означають». Вони можуть означати, що він склав змову з моїми дядьками. Наказую схопити і допитати його. Ніхто не ворухнувся. Джофрі підвищив голос. Кажу ж вам, наказую схопити його. Янос Слинт підвівся за столу ради. Золота варта про все подбає, ваша милосте. Добре, схвалив король Джофрі. Князь Янос вийшов з палати широкими кроками. Його бридкі сини дріботіли, наздоганяючи батька, обтяжені величезним металевим щитом з гербом дому Слинт. «Ваша милосте», – нагадав королю Мізинець. «Час нам продовжити, бо замість сімох тепер маємо шістьох. Короле-гвардія потребує ще одного присяжного меча». Джофрі посміхнувся. «Скажіть їм, пані Матінко». Король та Рада вважають, що немає воїна в царстві більш вартого захищати та берегти особу його милості, аніж його особистий панцирний слуга Сандор Клеган. «Ну що, любиш таку ласку, пес?» – запитав король Джофрі. Потворене обличчя Хорта не виказувало геть нічого. Він подумав довгу мить, тоді мовив. «Чому б ні? Землі чи жінки в мене немає, кидати нічого не треба, та якби й кинув, кому яке діло?» Смалений бік його рота викривився. «Але попереджаю, лицарських обітниць казати не буду. Присяжні братчики короли гвардії завжди й незмінно були лицарями», – суворо проказав пан Борос. «Дотепер були, а тепер ні», – проскриготів Хорт, і пан Борос покірно замовк. Коли Герольд короля виступив наперед, Санса зрозуміла, що потрібна мить осьось ось настане – вона збентежено розгладила спідницю, одяг мала на собі жалобний, на знак суму за умерлим королем. Але зробила все можливе, аби виглядати як найгарніше. Сукня чорного шовку була та сама, яку їй подарувала королева, а Ар'я зіпсувала помаранчем. Але Санса наказала пофарбувати її в чорне, і плями зовсім не стало видно. Прикраси вона перебирала кілька годин, поки не обрала вишукану простого срібного ланцюжка. Герольд загув на всю палату. «Якщо хтось у цій присутності має справу до його милості, хай каже зараз або надалі зберігає мовчання». Санса здригнулася. «Зараз», – мовила вона до себе, – «мушу зробити це зараз. Боги, дайте хоробрості». Вона зробила крок уперед, тоді інший. Пани та лицарі мовчки відступали, аби дати їй дорогу, і вона відчувала на собі вагу їхніх поглядів. «Я маю бути сильною, як пані Матінка». «Ваша милість!» – тихим тремтливим голосом звернулася вона до престолу. З висоти залізного трону Джофрі бачив усе краще, аніж будь-хто інший у палаті. Саме він не помітив її першим. «Вийдіть наперед, люба панно, гукнув він, посміхаючись. Посмішка короля підбадьорила її, додала впевненості у своїй красі та силі. «Він справді кохає мене справді!» – Санса підняла голову і закрокувала до нього. «Не надто швидко і не надто повільно. Не треба показувати свій переляк». «Панна Санса з дому Старк», – вигукнув Герольд. Вона зупинилася під самим престолом. Біля місця, де біле корзно пана Барістана лежало купою коло його шолома та панцера. «Ти маєш якусь справу до короля та його ради, Сансо?» – запитала королева з-за столу ради. «Маю». Вона стала колінами на білий плащ, аби не заплямувати сукню, і подивилася на свого принца, що височив на страшному чорному троні. «З ласки вашої милості, я благаю про милосердя до мого батька, князя Едарда Старка, колишнього правиці короля». Вона повторила ці слова заздалегідь мало не сто разів. Королева зітхнула. «Сансо, ти розчаровуєш мене, що я казала про зрадницьку кров». Ваш батько скоїв і тяжкі злочини юна панно, підбрехнув великий майстер Пецель. Обідна, засмучена дитина, зітхнув Варес. Вона ще така молода, паннове, і сама не розуміє, про що просить. Санса тим часом не зводила очей з Джофрі. Він має послухати мене, він повинен, думала вона. Король посовався на троні. Хай говорить, наказав він. Бажаю вислухати вельможну панну. «Дякую, ваша милосте!» – Санса посміхнулася сором'язливою потаємною посмішкою, призначеною тільки для нього. Він слухав, вона знала, що послухає. «Зрада – то згубне зілля!» – урочисто оголосив Пецель. «Його слід винищувати з корінням та насінням, аби нові зрадники не плодилися при кожній дорозі». «Ви заперечуєте злочин вашого батька?» – запитав пан Байліш. «Ні, вельможні панове, такого Санса й на думці не мала». Я розумію, що пана батька слід покарати. Я благаю лише про милосердя. Мій пан батько, напевне, шкодують про зроблене. Вони були другом короля Роберта і любили його, ви всі знаєте. Вони не просили про посаду правиці, а зголосилися тільки на прохання короля. Напевне, їм збрехали. Князь Ренлі, князь Таніс і ще хтось. Напевне, їм збрехали, інакше... Король Джофрі нахилився, уперед схопившись за поручні трону. Зламані кінці мечів витикалися між його пальців. Він казав, що я не король. Навіщо було таке казати? Вони ж ногу зламали, загарячкувала Санса. Вона їм так боліла. майстер Пецель давав їм макове молочко від болю. А люди кажуть, що від макового молочка у голові суцільний туман. Інакше б вони ніколи такого не сказали. Подав свій голос Варис. «Чиста дитяча віра, така зворушлива невинність, і все ж недарма кажуть, що інколи вустами маляти глаголить мудрість. Але зрада є зрада, миттю заперечив пецель. Джофрі неспокійно розгойдувався на троні. «Матінко!» – Серсея Ланістер пильно роздивилася Сансу. «Якби князь Едард зізнався у своєму злочині, – нарешті мовила вона, – ми б знали, що він розкаявся у власному безумстві». Джофрі Рвучко підвівся. «Прошу», – подумала Санса, – «благаю, будь тим королем, якого я знаю, добрим, шляхетним, ласкавим, благаю тебе». «Ви маєте ще щось сказати?» – запитав король. «Тільки те, якщо ви мене кохаєте, змилосердьтеся, мій принце». Джофрі роздивився її з ніг до голови. «Ваші ласкаві слова зворушили мене. Шляхетно вимовив він і кивнув, не би обіцяючи, що все буде добре. Я так і вчиню». Але ваш батько має зізнатися. Має зізнатися у злочині і визнати мене королем, бо інакше милосердя йому не буде. Вони зізнаються, мовила Санса, і серце в неї злетіло до неба. Обіцяю вам.